Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Julian, Dick und Anne waren gerade in Kiran angekommen und hatten ihre Cousine George und Timmy den Hund begrüßt, als sie von Onkel Quentin und Tante Fanny ins Wohnzimmer gerufen wurden. Die Eltern von George machten ernste Gesichter. Sie verkündeten, dass Quentin kurzfristig zu einem sehr wichtigen Kongress fahren müsse. Und weil er dort sehr viel zu tun hatte, sei er auf die Hilfe von Tante Fanny angewiesen. Die fünf Freunde sollten so lange nach Wales fahren, wo ein befreundeter Forscher ein altes Forsthaus besaß und bereit war, sie für eine Woche bei sich aufzunehmen. Und so saßen sie schon am nächsten Tag im Zug, der sie nach Gemleden brachte. Hey George, was schaust du denn so miese, Petrich? Ach, meine Eltern hätten uns doch auch allein in Karen lassen können. Ich vermisse meine Felseninsel jetzt schon. Oh. George, in einer Woche dürfen wir doch schon wieder zurück und dann haben wir immer noch Ferien. Und außerdem liegt Gamble doch bestimmt auch am Meer. Ah, leider nicht. Nein? Nee, ich habe mir das schon mal angeschaut. Auf dieser Karte hier. Seht mal. Es befindet sich am Rand eines Waldgebietes, mitten in Wales. Oh. Schön, Wald, na, toll. Mhm. Mit baden wird das dann wohl auch nicht. Ja, ja, ja Timmy, reg dich mal auf. Doch. Werte Fahrgäste, der nächste Halt ist Gamledon. Bitte beachten Sie, dass der Zug nur hält, wenn Sie den roten Knopf an der Tür betätigen. Okay? Das der scheint ja ein halt Ort hinter den Gemleden. sieben Bergen zu sein. Okay. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Ja, ja. habt eure Sachen. Ich. Äh, ja. – Hier ist deine Tasche! – Danke! – Willst du das? – Ganz ruhig, Tim, ist ja gut! – Dick, drückst du den Knopf? – Klar! So! Dick drückte den Knopf an der Tür, kurz darauf hielt der Zug und sie stiegen an einem kleinen Bahnhof aus. Auf dem Bahnsteig stand ein kräftiger Mann mit Vollbart und einem grünen Hut über dem sonnengebräunten, faltigen Gesicht. Die Hände in den Taschen seiner ausgebeulten Jacke vergraben, sah er den fünf Freunden entgegen. Oh, das muss Harry Basswood sein, der Kollege von Onkel Quentin. Der sieht ja aus wie ein Waldschrat aus dem Märchenbuch. Worauf <lacht> warten wir? Gehen wir zu ihm. Aha. Was sonst? Los, komm, Timmy. Oh. – Guten Tag! Mm. – Mr. Basswood? Mm. Hallo! – Hallo! – Ich bin George! – Ich bin Anne! – Julian! Äh, – Und äh, ich bin Dick! Ja. – Hallo! – Und das ist Timmy, mein Hund! – Timmy! – Hallo, Kinder! – Hi! – Ist das alles, was ihr an Gepäck habt? – Ja! – Mehr haben wir nicht! – Gut! Ohne ein weiteres Wort drehte Besswood sich um und ging ihnen voraus zu einem kleinen Parkplatz, auf dem ein alter forstpick abstand. stand. Besswood bedeutete den Freunden, auf die offene Ladefläche zu steigen, schloss die Seitenklappe, stieg ins Fahrerhaus und fuhr los. Schon bald rollten sie über einen Kiesweg, der in einen dunklen Wald führte. Besonders gesprächig ist Mr. Basswood ja nicht. Mm -mm. Nein. Nee. Seht mal, da drüben scheint das Dorf zu sein. Oh ja. Äh, Aber da fahren wir ja gar nicht hin. Ach nö. Nee, natürlich nicht. Hä? Ein Frosthaus steht ja nicht auf dem Marktplatz. Wie? Äh. Heißt das, wir wohnen mitten im Wald? Oh. Oh. <lacht> Sie fuhren eine ganze Weile durch den Wald, bis sie auf einer Lichtung das Forsthaus erreichten. Harry Besswood öffnete die Ladefläche, ließ die Freunde hinabspringen und zeigte ihnen ihre Zimmer, die sie über eine knarrende Holztreppe erreichten. In seiner Wohnküche hatte er bereits den Tisch gedeckt und Brot, Wurst, Käse, Gurken und Tomaten bereitgestellt. Er setzte sich und begann zu essen. Und das taten die Freunde schließlich auch. Bei all dem hatte er nur sehr wenige Worte verloren. Sehr lecker. Mhm. Mhm. Danke, das ist Mr. Bestwood. super. Oh ja, bitte. Mhm. Kann ich dir ja, auch bitte. was geben? Klar doch. Mhm. Gut. Sagen Sie, Mr. Bestwood, was erforschen Sie eigentlich? Den Urwald. Wie? Wo gibt es denn in England einen Urwald? Er beginnt hier vor dem Haus. Aha. Äh, heißt das, in diesem Wald gibt es keinerlei Forstarbeiten mehr? Mhm, ganz genau. Aha. Seit okay. drei Jahren. Ich beobachte ihn nur. Aha. Ähm, okay. und, und wofür soll das gut sein? <lacht> Dieser arme Wald muss sich davon erholen, dass er über Hunderte von Jahren nur ausgenutzt wurde. A -a aber oh, wieso? Äh, Wetter sind doch dazu da, dass man aus den Bäumen Holz gewinnt, oder nicht? Du siehst also in Bäumen auch nur zukünftige Bretter. A -a Was ist denn daran falsch? Wenn ein Wald gesund sein soll, braucht er viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere. Aha. Ja, aber wenn nur noch Buchen wachsen dürfen und alles andere beseitigt wird, dann wird er krank. Oh. Schädlinge vermehren sich, viele Tiere und Pflanzen sterben aus. Und der Boden wird immer schlechter. Wow, Sie, Sie haben ja gerade richtig viel gesagt. Ja. Mhm. Und wieso ist ausgerechnet dieser Wald jetzt ein Urwald? Die Bürger von Gemleden haben sich in einer Volksabstimmung dafür entschieden. Mit einer Mehrheit von 95 Prozent. Oh. Echt? Mhm. Und wie hat sich der Wald in den drei Jahren verändert? Ja. Am besten, ihr schaut euch morgen selbst um. Hm. So, aber jetzt ist Schlafenszeit. Gute Nacht, oh. Kinder. Lasst alles stehen, ich räume das später weg. Ach, alles klar. Oh, danke, Gute das Gute ist Nacht. sehr lieb. Schön. Gute, Nacht. Gute Nacht. Das ist also unser Gastgeber für eine Woche. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ziemlich seltsam, dieser Harry Baswood, oder? Mhm. Erst sagt er fast gar nichts und äh, dann redet er auf einmal wie ein Wasserfall. Ja, ja. das wäre doch interessant. Und ich bin ja. schon richtig gespannt auf diesen Wald. Ja, ich auch. Ähm, seht mal, da drüben stehen Bücher zur Pflanzenbestimmung. Schau ich mir schon mal an. Oh, ich nehme mir eins mit aufs Zimmer. Willst du das Kreuzerlexikon, George? Äh, nein, danke. Ich gehe noch ein bisschen mit Timmy spielen. Wirklich? Ich hau mich schon mal aufs Ohr, Leute. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Am nächsten Morgen erwachten die Freunde bei herrlichem Sonnenschein. Harry Basswood hatte ihnen Frühstück hingestellt und einen Zettel geschrieben, dass er bereits in den Wald gegangen sei. Die Freunde bedienten sich, bereiteten sich ein paar Sandwiches für unterwegs und machten sich ebenfalls auf den Weg in den Wald. Was gar nicht so einfach war. Los, kommt er mir. Hier entlang. Oh, ja. Vorsicht. Ach, Mist. Schon wieder gestolpert. Oh. Kein Wunder, hier gibt es ja nicht mal einen Waldweg. Äh, ist doch. Irre, wie schnell das geht, hä? Drei Jahre legt kein Mensch Hand an und schon sind alle Wege zugewachsen. Ja. Ja. Voll. Und sieh mal, Julian, hä? diese Pflanze da könnte das Eisenkraut sein? Oh, da, ja, vielleicht. Oh, vielleicht aber auch Schafkarte. Mhm. Wollt ihr jetzt hier stehen bleiben? Na ja, also ich will ja nur mal sehen, was hier alles für Bäume wachsen. Ja, ist auch interessant. Ja, und das hier, das sind auf jeden Fall Buchen. Aha, und hier, guck mal, hier wächst eine junge Eiche. Ach, wie toll. Das sieht man an den Blättern, weißt du? Ja, die kennt man ja auch vom Kartenspiel. Stimmt, Dick. Aber Aha. wisst ihr auch, was das hier ist? Hm. Nee, keine Ahnung. Eine Art Kastanie vielleicht? Hm. Also ich glaube eher, das ist eine Esche. Könnte sein. Sie ist natürlich auch noch jung, aber später kann die riesig werden. Oh ja. Ja, und Eschen bekommen sehr lange Äste. Stimmt. Äh, gut, oh. dann äh, können wir jetzt ja auch wieder weiter, oder? Genau. Okay. Ach. Ach, Mann, oh, schon wieder so eine Wurzel vor meinen Füßen. Ach, Gott. Geht's wieder? Ja, geht schon da. Sie warteten weiter durch hohes Laub, kletterten über gestürzte Baumstämme und kamen nur langsam voran. Julian und Anne blieben alle paar Meter stehen, um sich über die Pflanzen zu unterhalten, die sie entdeckten. George und Dick fanden das allmählich etwas mühselig fiel ihnen ein Mann auf, der langsam von Baum zu Baum ging und mit einer Kamera Fotos machte. – Hallo, Mister! – Guten Tag! – Hi! – Sind Sie auch so ein Waldforscher wie Mr. Beswood? <lacht> naja, also ich forsche zwar, aber nicht für die Wissenschaft. Aha. Ich bin Pete, Journalist für die Lokalseite von gamledin hm. Und was macht ihr hier? Äh, wir machen hier Ferien. Mhm. Im Forsthaus bei Harry Baswood. Äh, genau, und das ist mein Hund Timmy. Ah, Timmy. <lacht> Na, du bist ja ein ganz Netter. Ah Da seid ihr ja. Hallo. Das sind meine Geschwister Julian und Anne. Hallo. Hi. Hallo. Äh, wohnt ihr auch beim Waldschrat Baswood? Mhm. Ja. Ähm, was fotografieren Sie denn? Tja, schaut es euch selbst an. Hier. Diesen Baumstamm zum Beispiel. Ja. Tja. Der sieht ziemlich zerfressen aus. Ja. Und was sind das für merkwürdige Linien? Wie ein Muster aus lauter Sternen. Stimmt. Das ist das Werk des Buchenborkenkäfers. Aha. Der treibt hier überall sein Unwesen. Oh. Und was bedeutet das für die Bäume? Die, die sind bald hinüber. Oh, oh nein. Normalerweise würde man sie abholzen. Aber wir sind in einem Urwald. Da sollen Menschen nicht eingreifen. Na eben. Was denn äh, eben? Darüber streitet man sich in ganz Gemleden. Aha. Soll man die Krankenbäume fällen oder nicht? Verstehe. Gute Frage. Und was passiert, wenn man sie nicht fällt? Ja, was wohl? Der Borkenkäfer breitet sich immer weiter aus. In denn haben viele Leute ihre Häuser in der Nähe des Waldes. Oh. Seht ihr, dort vor? Ja. Ja. ja. Die machen sich natürlich Sorgen, dass die Schädlinge zu ihnen kommen. Ja. Aber dann, dann hat es doch überhaupt keinen Sinn, die Bäume stehen zu lassen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, Dick. Schon klar, hm. Julian. Du hast jetzt natürlich eine, eine ganz vernünftige Erklärung dafür, warum man kranke Bäume unbedingt stehen lassen soll. Hm? Ja, zumindest muss es dafür eine vernünftige Erklärung geben. Sonst würde Mr. Baswood das Urwaldkonzept ja nicht so verteidigen. Hm. Kannst du nicht einmal eine ganz naheliegende Sache akzeptieren, Julian? Ein Baum ist krank, da muss er eben gefällt werden. Na, und was hat das für Langzeiteffekte für die ökologische Balance des Biosystems? Oh. Wisst ihr das schon, hä? Du denkst wohl, weil du mehr Fremdwörter als wir aus dem Ärmel schütteln kannst, hast du immer recht, genau, oder Genau, so. ja. George. Hey, jetzt macht mal halblang. <lacht> ihr <lacht> macht mir Spaß. <lacht> ihr streitet euch ja schon genauso wie die Dorfbewohner von Gamleden. <lacht> ja. äh, sag mal, habt ihr nicht Lust, mir zu helfen? Hm. Kommt drauf an. Wobei Ja, Ich will eine Umfrage machen, um herauszufinden, was die Leute jetzt von diesem Urwald halten. Vor drei Jahren wollten sie ihn ja unbedingt haben. Und was sollen wir machen? Na, die Leute befragen und Strichlisten machen. Ach so. Klar, warum nicht? Das machen wir gern. Ich würde mich in dieser Frage lieber selbst noch ein bisschen schlau machen. Noch schlauer? Das geht ja wohl kaum noch. Man könnte erstmal äh. Mr. Bestwood fragen. Er ist schließlich der Experte. Ja, dann, dann macht die das doch. Mhm. Wir helfen so lange bei der Umfrage. Mhm. Los, komm Timmy, du auch. <lacht> Ah, das finde ich super. Also, gehen wir in mein Büro. Gern. Wiedersehen, Julien. Wiedersehen. Tschüss. Bis später. Bis später. Während Dick, George und Timmy mit Pete davonzogen, blieben Julian und Anne zurück und betrachteten die Buchenstämme, die von den Schädlingen befallen waren. Die Rinde war zerfressen und zum Teil kam das nackte Holz zum Vorschein. Oh Mann, das sieht ja wirklich schlimm aus. Mhm. Was krabbelt denn da? Hm? Wo denn? D hier. Ist das so ein Buchenborkenkäfer? Ah. Bestimmt. Der ist ja winzig, dass der so einen Schaden anrichten kann. Hm. Hör mal. Hm? Ich glaube, da kommt jemand. Ja? Hm? Siehst du jemanden? Nee. Ja, doch. Doch, doch. Warte. Hm? Da. Oh. Das ist Harry Besswood. – Hallo, Mr. Basswood. Mhm. Danke übrigens für das Frühstück. Das war sehr lecker. – Keine Ursache. Aber ihr könnt ruhig Harry zu mir sagen. <lacht> – oh. Danke, Harry. <lacht> Sie haben gerade die Borkenkäfer an der Buche entdeckt. Ja. – Ach, die. Na ja. Irgendwann mussten die ja kommen. Mhm. – Und äh, was liegt jetzt aus diesem Baum? – Mit dem geht es wohl bald zu Ende. – Und wäre es dann nicht besser, ihn zu fällen? <lacht> »Das wird aber eine lange Antwort.« »Das macht nichts.« »Wir können uns doch hinsetzen.« »Ja, hier auf die Baumstämme.« mhm. »Na gut.« Die drei setzten sich auf Baumstämme, die umgestürzt auf dem Waldboden lagen. Und Basswood fing an zu erklären. Für ihn war die Natur offenbar ein perfektes System, in dem alles seinen Sinn hatte.« Die Borkenkäfer befallen einen Baum nur, wenn er schon alt und schwach geworden ist. Mhm. So sorgen sie dafür, dass er zerfällt und damit mit einem jungen Baum Platz macht. Ähm, aber dann kann man ihn doch genauso gut abholzen äh. und entfernen, oder? Aber nein. nein. Der alte Baum, der auf dem Waldboden zerfällt, erfüllt noch sehr viele Aufgaben. Aha. Ja, er wird das Zuhause für Kleintiere und Insekten. Mhm. Die wiederum sind für den Bestand anderer Pflanzen wichtig. Und die letzten Überreste des alten Baumes sind wertvolle Nahrung für den Waldboden. Und das klingt allerdings einleuchtend. Ja, so ein Wald ist faszinierend. Ja. Habt ihr schon mal davon gehört, dass Wurzeln miteinander reden können? Nein. Wie denn? <lacht> Mit einer Geheimsprache. <lacht> die Sache wird gerade erst erforscht. Aber Fakt ist, dass wir eine Art Warnsystem gefunden haben, wie sich Bäume über ihre Wurzeln gegenseitig vor Gefahren schützen. Mhm. Ähm, etwa mit Schallwellen, wie bei Elefanten? Nein, so. eher mit Duftstoffen. Oh. Aber das sind momentan nur Hypothesen. Jetzt muss ich erst einmal die Buchenstämme beobachten. Können wir dir irgendwie helfen, Harry? Ja. Schaut euch einfach aufmerksam im Wald um. Okay. Wenn ihr eine Pflanze entdeckt, die ihr nicht kennt, könnt ihr eine Blüte oder ein Blatt abzupfen und mir mitbringen. Und merkt euch, wo ihr sie entdeckt Ja, ja klar. Gerne. Cool. Machen wir. Mhm. <lacht> Während Anne und Julian den Wald erforschten, standen Dick und George mit Timmy auf dem Marktplatz von Gamledon und befragten die Passanten nach ihrer Meinung zum Urwald. Entschuldigen Sie, dürfen wir Sie etwas fragen? Es geht um den Urwald. Natürlich, da sage ich gern meine Meinung. Okay, dann beantworten Sie mir bitte folgende Frage. Ähm, finden Sie es richtig, dass man den Urwald sich selbst überlässt, selbst wenn einige Bäume von Schädlingen befallen sind? Und ob ich das richtig finde. England war vor ein paar hundert Jahren ein riesiges Waldgebiet. Unmengen von Tieren und Pflanzen hatten hier ihr Zuhause. Mhm. Und was ist davon übrig geblieben? Ein paar langweilige Forstwälder. denn ist stolz auf seinen Urwald. Alle wollen ihn. <lacht> Kinder, hört bloß nicht auf dieses Gerede. Die Bürger von Gemleden wollen diesen Urwald überhaupt nicht. Aha. Da gedeiht nur Ungeziefer. Und das haben wir nachher in unseren Gärten und womöglich noch in den Häusern. D dann, dann sind Sie also für die Weiterführung des Urwaldprojektes und, und, und Sie sind dagegen? Natürlich bin ich dagegen. Mein Haus steht nur 30 Meter vom Wald entfernt. Der Borkenkäfer ist ja nur ein Problem. Aber was ist mit den Baumwurzeln? Buchen sind Flachwurzler. Die breiten sich unter der Erde immer weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Wurzeln mein Haus zerstören. Oh, jetzt übertreiben Sie aber. Auch Buchenwurzeln finden mal ein Ende. Alles klar. Also, vielen Dank für Ihre Meinung. Okay. Ja, äh, so, vielen Dank, Dank Ihnen beiden. Ja und ähm, einmal nein. Hast du? Ist notiert. ja Hervorragend. Der Urwald war nicht nur bei den Bürgern von Gemlet Gesprächsthema Nummer eins. Auch die fünf Freunde sprachen über nichts anderes, als sie sich am nächsten Morgen gemeinsam an den Frühstückstisch setzten. Harry Besswood hatte sich wieder einmal per Zettel in den Wald verabschiedet. Gibst du mir die Butter? Äh, hier. Bitte. Danke. Will noch jemand Käse? Oh ja, ich. Okay, warte hier. Dankeschön. Und, was sagen die Leute in denn zum Thema Urwald? Also, die einen vertreten die Ansicht von Harry und die anderen haben Angst vor Borkenkäfern und gefährlichen Wurzeln. Mhm. Ja. Wieso sollen Wurzeln denn gefährlich sein? Also, wir haben gerade gelernt, dass sie etwas total Faszinierendes sind. Mhm. Harry sagt, dass sie sogar sprechen können. Mhm. Wow. Naja, sie, sie können durch Mauern wachsen und sie einreißen. Tolle Sprache. Ach, <lacht> Da draußen ist jemand. Das ist bestimmt der Briefträger. Hm. Ja, vielleicht hat er ja die Zeitung gebracht und oh. unsere Umfrage ist schon drin. Oh. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Leute, die Angst haben, ganz gewaltig übertreiben. Und ich habe das Gefühl, Leute, die immer alles besser wissen, lassen keine Argumente gelten. Was hm. ist denn mit euch los? Tja, weiß ich auch nicht. Hm. Pete hat einen Forstwissenschaftler befragt, äh, oh. Professor Dr. Neslund. Äh, hört mal, ähm, hier. die Urwaldbefürworter irren völlig, wenn sie denken, ihr waghalsiges Projekt wäre für die Bewohner nicht gefährlich. Aha. Und dann, äh, dann beschreibt er hier noch die, die Risiken äh, Ausbreitung von Schädlingen, äh, gefährliche Wurzeln. Die Rückkehr von wilden Tieren. Wilde die, Tiere? Ja, nennt er auch. Seht ihr? Ze zeig mal her. Äh, hier. Danke. Hm. Na toll. Da haben die Urwaldgegner ja ordentlich Rückenwind von eurem Pete bekommen. Gibt es denn noch einen anderen Artikel zum Thema? Mhm. Mhm. Unsere Umfrage ist auch nicht drin. Das ist aber ungerecht, oder? Man kann doch nicht nur eine Seite befragen. Tja. genau. Harry hätte auch zu Wort kommen müssen. Wisst ihr was? Kommt doch einfach mit in Piet's Büro. Dann könnt ihr ihm eure Vorschläge ganz persönlich präsentieren. Oh, das ist eine gute Idee, George. Gehen wir? Okay. Dürfen wir bitte erstmal zu Ende frühstücken? Na gut. Ja, klar. klar doch. Ist noch Milch da? Ja, hier. Ach, super. <lacht> – Morgen, Pete! – Wir sind wieder da! – Morgen, George! Morgen, Dick! Äh, – Und was wollt ihr hier? – Guten Morgen, Pete! – Hallo! Äh, also, wir haben eine Frage bzw. einen Vorschlag. Schieß los! Wir finden, wenn Sie schon Professor Neslund eine halbe Seite für seine Ansichten geben, da sollte Harry Besswood genauso viel Platz bekommen. Genau. Es gäbe nämlich einige Fakten, um die Befürchtung von Professor Neslund zu widerlegen. Mhm. <lacht> das gibt es ja nicht. Huh? Noch nicht mal 48 Stunden in Gämladen und schon wollt ihr hier alles besser wissen. Uh. Was glaubt ihr wohl, wie oft wir die Ansichten eures alten Waldschrats schon veröffentlicht haben? Hm? Die Leute können ein Lied davon singen. Uh, uh, und okay. äh, Professor Neslund, hast du gestern zum ersten Mal interviewt? Ja, na, sicher. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ach so. Na gut, dann... Ja, ja. dann War eure hm. Kritik wohl ein bisschen unberechtigt? Ja, vielleicht. Hm. weiß man nicht. Waliser Nachrichten, Lokalredaktion denn Hallo? Oh. Äh, wirklich? Ja, natürlich will ich mir das ansehen. Ja, ja, ja. Im Laufe des Tages. Ja. Ja, bis später. – Ist das passiert? – Und ob. Ah, echt? – Eine Buchenwurzel hat sich so weit ausgebreitet, dass sie jetzt die Mauern eines Hauses zerstört. – Oh nein! Oh, – wow. Das musste ja so kommen. – Also doch! Äh, – Wo soll das denn passiert sein? – Bei Mr. Greystone. Sein Haus befindet sich am Dorfrand, gegenüber vom Wald. Aha. Wir gehen dorthin, sobald ich hier ein paar Sachen erledigt habe. Sehr mhm. gut, das, das muss man sich schon genauer ansehen. Äh, mit dem Wir hm. habe ich Dick und George gemeint, Julian. Okay. Oh, oh. Zwei Praktikanten reichen mir vollkommen. Aha. Und Timmy bleibt natürlich auch hier, nicht? <lacht> Ach so, ähm. schade. Naja, dann ma macht's gut. Hm. Ja. Tschüss, ihr beiden. Ja. Wiedersehen, bis Julian. Ich, ja, bis später. Julian? Vielleicht ja. sollten wir Harry von diesen Wurzeln erzählen. Du hast recht. Er sollte als erster davon erfahren. Mhm. Schauen wir mal, ob er im Forsthaus ist. Harry? Bist du hier? Hallo, jemand zu Hause? Hallo, wo brennst du? Das Haus von Mr. Greystone ist in Gefahr. Ja, er sagt, Baumwurzeln würden seine Mauern zerstören. Was? Aha. Das soll er mir erst mal zeigen. Warte, Harry. Wir kommen mit. Genau. <lacht> Harry Besswood stapfte mit schnellen, entschlossenen Schritten durch den Wald zum Haus von Mr. Greystone, das kaum 30 Meter entfernt vom Waldrand stand. Julian und Anne eilten ihm nach und standen außer Atem hinter ihm, als er an die alte Holztür klopfte. Greystone, machen Sie auf! Mr. Greystone zog seine Tür nur einen Spalt auf, hielt sie jedoch mit einer Sicherungskette geschlossen. Was wollen Sie von mir, Baswood? Ich will Ihre kaputten Gemäuer sehen. Jemand behauptet, dass Baumwurzeln Sie zerstört hätten. Genau. Ich bin nicht verpflichtet, Sie in mein Haus zu lassen. Äh, wir wollen doch nur nachsehen, ob der Schaden wirklich von Wurzeln verursacht wurde. Was geht euch das an? Verschwindet! Ach, so ein Sturkopf. Oh, ja. Hm. Vielleicht müssen wir ja gar nicht ins Haus. Hm? Es könnte doch reichen, wenn wir Mr. Grayson ein paar Fragen stellen. Hm. Soll ich nochmal klopfen? Ach, vergiss es! Och, weg ist er. Und jetzt? Tja, weiß ich auch nicht. Oh, sieh mal, wer da kommt. Oh, Dick und George, die neuen Dorfreporter mit ihrem Chef. Hallo, Pete. Hallo. Was macht ihr denn hier? Na? Wir wollten uns zusammen mit Harry den Mauerschaden ansehen. Ja, aber Mr. Greystone hat uns nicht reingelassen. Ja, wieso das denn? Tja. Wenn diese Baumwurzeln gefährlich sind, dann ist Harry doch der Erste, dem man so etwas zeigen sollte. Das dachte ich auch. Mr. Greystone! Sind Sie zu Hause? Ah, Pete! Da sind Sie ja endlich! Ich habe schon auf Sie gewartet. Kommen Sie rein! Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe meine jungen Helfer mitgebracht. <lacht> Dick und George lernen gerade, wie man ein guter Reporter wird. <lacht> Guten Tag! <lacht> Hallo? Also, die beiden können gern reinkommen. Aber die beiden anderen, die bleiben draußen. Aber. Äh, und wieso, wenn ich fragen darf? Ja. Sie waren gerade mit dem verrückten Basswood hier. Und der ist doch für diesen ganzen Schlamassel verantwortlich. Aber gerade deshalb muss er sich den Schaden doch anschauen, oder nicht? Ja. Und äh, warum sollen Anne und Julian den Mauerschaden nicht sehen? Gute Frage. Was sagen Sie dazu, Pete? Also, bevor wir jetzt noch stundenlang rumdiskutieren, rein mit euch. Ah. Danke, Pete. Geht doch. Na los, kommt's. Äh, kann mein Hund auch mit rein? Von mir aus, Hunde haben mich noch nie gestört. <lacht> Gemeinsam mit Mr. Greystone und Pete stiegen die fünf Freunde eine knarrende Kellertreppe hinab. Greystone zeigte ihnen einen langen Riss, der sich über die halbe Wand zog. Dort, wo der Riss am breitesten war, ragte ein längliches, hölzernes Ding aus der Wand. Pete machte ein Foto nach dem anderen. Geht mal ein Stück beiseite. Äh, ja, klar. <lacht> Entschuldige. So. Das ist wirklich unglaublich, wie lang solche Wurzeln werden können. Und was für eine Kraft sie haben. Diese Bäume, die müssen sofort weg. Sonst krachen die Häuser hier in der Nachbarschaft irgendwann zusammen. Und zwar alle. Also, ich habe genug gesehen. Gehen wir nach oben, Greystone. Mhm. Da kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Gerne. Kommt ihr? Äh. Timmy. Was machst du denn da? Oh, ich glaube, er jagt einer Spinne hinterher. Oh, Na Ach. los, was ist denn? Ich gehe Timmy. Wir, wir kommen gleich, Pete. Also gut, bis dann. Die Spinne sind am Schrank verschwunden. Oh, jetzt komm schon, Timmy. Oh nein, jetzt hat er sich auch noch hinter den Schrank gequetscht. Oh. Komm da raus, Timmy. Moment mal. Was ist das denn? Was denn? Julian? Ja? Ähm, können wir in den Schrank ein Stückchen vorschieben? Klar. Aber wieso? Hast du was entdeckt? Ja, ich glaube ja. Also … Okay. Na dann los. Warte. Äh. Noch ein Stück. Äh, geht's? Ja, geht. Danke. Äh, okay. Was ist denn ja. da? Da ist noch so ein Riss in der Mauer. Seht mal. Hä? – Oh! Ah, – dieser Riss kann aber nicht durch eine Wurzel entstanden sein. – Höchstens, wenn sie sich um das ganze Haus herumgegraben hätte. – Ach, mhm. niemals! Wurzeln nehmen immer den kürzesten Weg zum Wachsen. Ah. – Und das. wie könnte dieser Riss sonst entstanden sein? – Zum Beispiel, weil dieses Haus sehr alt ist. – Naja, kann ja sein, aber dass dieser Riss hier trotzdem durch eine Wurzel entstanden ist, das steht ja wohl außer Frage. Ah. Und hier ist auch der Beweis. Oh. Was ist denn jetzt passiert? Erstaunt hielt Dick plötzlich das lose Ende der Wurzel in der Hand. Ähm, äh. oh. Es, es, es, oh je, das sieht so aus, als hättest du das Wurzelende gerade abgebrochen. Äh, äh, das ging aber ziemlich leicht. Vielleicht hast du ja auch nur äh, einen Stock aus der Wand gezogen. Äh, gib mal her. Hier. Da. Also... Schaut euch doch mal die Bruchstelle an. Was macht ihr denn so lange hier unten? Wir haben was Wichtiges entdeckt, Pete. Ja. Schauen Sie mal da drüben. Was genau. habt ihr mit dem Wurzelende gemacht? Habt ihr das etwa aus der Wand gebrochen? Das ist unser wichtigstes Beweisstück. Ja, aber Tja, fragt sich nur, was es beweist. Sehen Sie mal, die Bruchstelle hier ist schon völlig vermodert. Ein frisch abgebrochenes Wurzelstück müsste anders aussehen. Also jetzt reicht es mir aber mit deiner Schlaumeierheit, Julien. Ja. Äh, Habe ich euch hier reingelassen, damit ihr an meiner Arbeit rummeckert? Äh. Aber was sagst du denn zu dem Riss hinter dem Schrank da, Pete? Schau doch mal. Das äh. sieht doch so aus, als wäre dieses Haus einfach so alt, dass die Mauern auch ohne Wurzeln überall einreißen. Das ist gut jetzt. Dick, George, ihr habt mich lange genug begleitet. Ich brauche euch nicht mehr Aber Also, wirklich? schöne Ferien noch. Was? Willst du der Sache denn nicht nachgehen? Was ist denn plötzlich los mit dir, Pete? Ja, jetzt schnappt euch endlich euren Hund und zieht Leine. Äh. Aber. Okay. Ist ja gut. Wiedersehen. Ja, ist gut. Komm, Jimmy. Lass die Spinne jetzt Die fünf Freunde verließen das Haus von Mr. Greystone und gingen wieder gemeinsam zum Forsthaus von Harry Besswood. Der hatte ihnen Abendbrot hingestellt, sie aber nur kurz begrüßt und war in seinem Zimmer verschwunden. Okay. Ja, äh, noch jemand Käse? Oh, ja. Mhm. Sind denn noch Tomaten hier. da? Danke. Äh, ja, hier. Ah, gut. Ich verstehe Pete nicht. Es war doch nun wirklich mehr als fraglich, dass dieser Riss durch die Wurzel entstanden ist. Ja, und vor allem, ob die Wurzel wirklich eine Wurzel war. Mhm. Genau. Ja, aber Fakt ist, dass Buchenwurzeln sich über einige Meter ausbreiten. Und zwar oft nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Stimmt. Wenn das Ding in Greystones Wand wirklich das Ende einer Wurzel war, dann müsste man diese Wurzel also in der Erde hinter seinem Haus finden. Hm. Und wenn man nichts findet, dann war es kein Wurzelende. Dann schnappen wir uns ein paar Schaufeln und schauen nach. Ja, Aber Graystone darf uns nicht sehen. Ja, wir sollten warten, bis es dunkel wird. Mhm. Gute Idee. Ja, Tee, du kommst natürlich auch mit. Du musst uns doch bewachen. <lacht> <lacht> <lacht> genau. Und so gruben sie bald darauf mit Schaufeln aus dem Forsthaus Löcher in die Erde hinter dem Haus von Mr. Greystone. Sie arbeiteten im Licht des Mondes und bewegten sich so leise, wie es nur ging. Manchmal leuchteten sie mit ihren Taschenlampen in die aufgegrabenen Erdlöcher. Und... Ist aus. Oh ja. Habt ihr schon was gefunden? Also, ich noch nicht. Und du, Anne? Ich sehe nichts. Warte, ich gebe dir mal Licht. Nein, hier ist auch nichts. Was ist denn, Timmy? Psst. Ich glaube, da kommt jemand. Was denn denn? Der Mann war sehr schnell herangeeilt und leuchtete ihnen mit seiner grellen Taschenlampe in die Gesichter. Was schreibt ihr hier? Wir wollten nur nachschauen, ob es hier wirklich Baumwurzeln gibt. Eine davon soll ja angeblich in dieses Haus eingedrungen sein. Aber sonst habt ihr nichts zu tun, oder was? Äh. Wo kommt ihr überhaupt her? Äh, aus Kirin. Wir verbringen die Ferien bei Harry Basswood. Genau. So, so. Und habt ihr Mr. Craystone mal gefragt, ob ihr auf seinem Grundstück herumbuddeln dürft? Äh. Soweit ich weiß, ist das hier immer noch sein Land. Nein, haben wir nicht. Also, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Na hopp, hopp, hopp, hopp. Ja, ja, ja, schon gut. Wir Gehen ja schon. Wir sehen. Die Freunde gingen mit ihren Schaufeln zum Wald, durch den sie zum Forsthaus gelangen würden. Dort blieben sie stehen und behielten hinter Bäumen verborgen das Haus von Mr. Greystone im Blick. Sie beobachteten, wie der Mann, der sie gerade verscheucht hatte, ins Haus ging. In den erleuchteten Fenstern sahen sie die Silhouetten der beiden Männer. Wer kann das denn sein? Hm. Ein Freund von Mr. Greystone oder ein Verwandter? Dem hätten wir vielleicht lieber nicht verraten sollen, dass wir nach den Wurzeln gesucht haben. Mhm. Die es gar nicht gibt, wie es aussieht. Mhm. Dann müsste Greystone jetzt wissen, dass wir ihn beim Lügen ertappt haben. Mhm. Das stimmt. Es scheint ihn aber nicht sehr zu besorgen. Seht doch mal. Das sieht doch aus, als ob die beiden lachen würden. Mhm. Wollen wir nicht versuchen, näher ranzuschleichen? Vielleicht können wir hören, was sie reden. Okay. Aber ganz leise. Ganz leise. Und in Deckung bleiben. Mhm. Vorsichtig näherten sich die Freunde dem Haus. Doch gerade als sie es fast erreicht hatten, ging das Licht in den Fenstern aus und kurz darauf erschienen beide Männer in der Tür. Schnell huschten die Freunde hinter eine Hecke. Achtung, sie kommen raus. Köpfe runter. Okay. Na, dann viel Spaß. Na, wohl besser gutes Gelingen. Ja, und äh, du bist sicher, dass diese Kinder nach Hause gegangen sind? Todsicher. Die sind da drüben im Wald verschwunden und liegen bestimmt schon brav in ihren Betten im Forsthaus. Mhm. Also, Gute Nacht, Graystone. Ja, Nacht. Was machen wir jetzt? Graystone hat dem Mann viel Spaß gewünscht ich doch gerne wissen, wobei. Mhm. Ganz genau, dem bleiben wir auf dem Fersen. Ja. Oh, Achtung, er kommt näher. <lacht> der Mann ging an ihrem Versteck vorbei zum Wald. Dort verschwand er hinter Bäumen. Ab und an leuchtete das Licht seiner Taschenlampe auf. Was macht der denn da? Wir könnten uns über die Wiese schleichen und nachsehen. Aber vielleicht nicht Wartet hier auf mich. Herr hier, sie. er kommt zurück. Entdeckung, Leute. Hinter der Hecke beobachteten die Freunde, wie der fremde Mann aus dem Wald zurückkam, zum Nachbarhaus ging und sich dort an einem Dachvorsprung zu schaffen machte. Danach stapfte er wieder zum Wald, wo er erneut mit seiner Taschenlampe umherging. Kurz darauf kehrte er zurück, ging aber nun ein Haus weiter, um auch hier an einem niedrig liegenden Dachvorsprung zu hantieren. Hinter Hecken und Zäunen versteckt, behielten ihn die Freunde im Auge. Inzwischen war er mit seinem Treiben schon beim vierten Haus angekommen. Was macht er denn bloß? Hm. Wenn er wieder im Wald ist, dann könnten wir uns diesen Dachvorsprung mal anschauen. Ja, gute Idee. Ah, warte, Moment noch. Moment. So, jetzt ist er hinter den Bäumen. Beeilen wir uns schnell. So. Hier? Ja, hier war er. Ich leuchte mal rein. Und? Kannst du was sehen? Ah, nicht wirklich. Wenn mich nicht alles täuscht, krabbelt hier ein Borkenkäfer herum. Da ja, hier ist noch einer. Unter ein auch. Heißt das etwa, dieser Mann sammelt im Wald Borkenkäfer ein, um sie hierher zu bringen? Der ist wohl verrückt geworden. Der Dachstuhl ist doch aus Holz. Ganz genau. Und wenn die Käfer sich hier ausbreiten, dann, dann ist der in Gefahr. Timmy, wo lass du denn hin? Ich glaube, er will den Mann auf frischer Tat stellen. Na, dann nichts wie hinterher. Mhm. Los, schneller oh, okay. als timmy verstanden hatte dass der mann etwas gefährliches tat raste er auf ihn zu doch der unbekannte hatte ihn gehört und war so schnell fortgelaufen dass er in der dunkelheit verschwand noch ehe die freunde am wald angekommen waren Ach, es ist weg. Wie sollen wir den jetzt finden? Ist es im Moment nicht wichtiger, die Dachstühle zu retten? Stimmt. Wir müssen versuchen, die Borkenkäfer wieder einzusammeln. Eben. Ja, okay, gehen wir. Alles klar. Und leise sein. Die Leute, die schlafen bestimmt schon, ne? Wie sollen wir die Käfer nur alle finden? Die sind doch so winzig. Puh. Anne hatte recht mit ihrer Befürchtung. Nachts, im Licht der Taschenlampen, waren die winzigen Buchenbordenkäfer sehr schlecht zu sehen. Auch konnten sie längst in die Tiefe des Dachstuhls gekrabbelt sein. Trotz langer Suche hatten die Freunde nur noch wenige Käfer gefunden. Und schließlich gaben sie die Sache auf. Am Morgen saß Harry Besswood endlich einmal mit den fünf Freunden am Frühstückstisch. Missmutig blätterte er in der Zeitung und legte sie schließlich wütend auf den Tisch. Äh, äh, ein Blödsinn! Unfug! G Gibt es schlechte Nachrichten, Harry? Das kann man wohl sagen. Lass mal sehen. Was ist denn los? Oh je, hört euch das an! Gefährliche Wurzeln zerstören das Haus von Mr. Greystone. Muss das Urwaldprojekt beendet werden? Hm. Das hat Pete geschrieben? Äh. Tja, sieht so aus. Aber die Sache mit den Wurzeln ist doch noch gar nicht bewiesen. Mhm. Ja, aber hier ja, steht Gott. es so. Äh. Ja. Und hier ist noch ein Artikel. Ja? Borkenkäfer im Dachstuhl. Gemleden droht die Borkenkäferplage. Ja, so ein Quatsch! Die wird man mit einfachem Insektenschutz los. Aber wie sind die da hingekommen? Tja. Harry! Wir haben heute Nacht etwas gesehen, das das glaubst du kaum. Mhm. So, was denn? Naja, als wir äh, Moment, Kinder. Wer äh. Hallo? Wie bitte? Ja. Das können Sie nicht machen. Wer ist denn da dran? Aber nein, das tue ich nicht. Niemals. <lacht> – Was ist denn los, Harry? – Wer war das? – Der Bürgermeister, Mr. Turner. – Jetzt dreht Sie total durch, diese Dummköpfe! – Echt? – Ja, und was heißt das genau? – Die wollen Buchen fällen, aber nicht mit mir! Nicht mit mir! – Harry, warte doch! Ja, – Wir müsst ihr doch was erzählen! – Genau! – Bleib stehen! Ja, – Da ist wohl nichts zu machen. Oh, – So ein Dickschädel! Hm. – Ja, und jetzt? Ja, – Setzen wir uns einen Moment hin und denken nach. Es gibt eine Menge Ungereimtheiten zu klären. Ja, okay. In Ordnung. In der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Also, Fakt ist, dass sie etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Nee, das stimmt wohl. Wir haben letzte Nacht nicht eine einzige Wurzel hinterm Haus von Mr. Greystone gefunden. Es ist also unwahrscheinlich, dass das Stück Holz in Greystones Haus wirklich von einer Wurzel stammt. Aber warum hat Greystone das dann behauptet? Gute Frage. Und die nächste ist... Warum trägt jemand mit Absicht Borkenkäfer aus dem Wald in die Häuser am Dorfrand? Und Frage Nummer drei. Warum hat Pete die Ergebnisse unserer Umfrage gefälscht? Was sagst du da? Was? Wieso? Als George und ich die Umfrage gemacht haben, da hatten wir genauso viele Gegner des Urwaldes wie Befürworter. Ja, stimmt. Mhm. Aber hier steht, dass über 70 Prozent gegen den Urwald wären. Mhm. Seht mal. Ja, unglaublich. Aber das ist ja eine eindeutige Fälschung. Ja. Wieso macht er das? Also, ich finde, wir sollten Bürgermeister Turner anrufen und ihm von diesen merkwürdigen Dingen erzählen, oder? Gute Idee. Ja, so machen wir das. Ja. Seine Nummer muss ja am Telefon sein. Also, los. Doch Mr. Turner war nicht zu erreichen. Er sei von Forstarbeitern angerufen worden, weil es Probleme gäbe, erklärte seine Sekretärin. Kaum hatten die fünf Freunde den Hörer aufgelegt, stürmten sie los und erreichten in kurzer Zeit den Wald am Dorfrand. Schon aus der Ferne sahen sie Forstfahrzeuge, die auf die Wiese hinter den Häusern gerollt waren. Waldarbeiter in grünen Anzügen und mit dicken Arbeitshandschuhen holten Kettensägen hervor. Und schließlich entdeckten die Freunde Harry Besswood. Er hatte sich mit einem dicken Seil an einem Baum festgebunden. Mit dem Einsatz seines eigenen Körpers wollte er verhindern, dass man diesen Baum absägte. Pete war auch da und machte Fotos von Harry während ein Mann versuchte, mit ihm zu reden. So nehmen Sie doch Vernunft an, Mr. Besswood! Niemals! Hören Sie auf mit diesem Theater! Oh, das muss der Bürgermeister Turner sein. Ja, sieht so aus. Gehen wir näher ran. Kommt Komm, nie? Los! Wer an diesen Wald Hand anlegen will, der muss bei mir anfangen! Oh nein, Harry! Oh, es wird höchste Zeit, dass wir kommen. Ja. Jetzt haben Sie noch ein Einsehen, Mr. Besswood! Die Wurzeln im Haus von Mr. Greystone, die Bortenkäfer in den Dachstühlen, die Risiken für unsere Bewohner sind einfach zu groß. Das lässt sich alles anders regeln. Den Wald müssen sie stehen lassen. Mr. Turner, wir müssen Ihnen dringend etwas erzählen. Oh nein, die schon wieder. Wer seid ihr denn? Wir sind die fünf Freunde aus und machen Ferien bei Harry Besswood. Und was diese gefährlichen Wurzeln angeht, da haben wir... Anlass zu dem Verdacht, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ja. das trifft auch auf die Borkenkäfer zu. Was meint ihr damit? Ach, hören Sie doch nicht auf diese Gören. Die Wurzel im Haus von Mr. Greystone war vielleicht gar keine Wurzel. Ja, wie bitte? Ach was, das ist doch Blödsinn. Nee. Und wie kommt ihr darauf? Also, gestern, als wir im Keller von diesem Haus waren. Da hat sie Die Freunde erzählten dem Bürgermeister all ihre Beobachtungen. Und der hörte ihnen aufmerksam zu. Wobei sich seine Stirn immer mehr in Falten legte. Schließlich ist es doch auch merkwürdig, dass die Ergebnisse unserer Umfrage ganz anders waren, als Pete sie veröffentlicht hat. Genau. Das traue ich diesem Schmierfänken sofort zu. Woher wollt ihr das wissen? Wir haben diese Umfrage selbst durchgeführt und mhm. wissen ganz genau, dass die Meinungen für oder gegen den Urwald gleich verteilt waren. Ja, das war doch gestern. Aber mit den letzten Nachrichten haben sich diese Meinungen natürlich verändert. Mhm. Mhm. Äh, haben Sie denn so schnell eine zweite Umfrage durchgeführt? Kinder, ich verstehe euch ja. Ihr wohnt bei Mr. Basswood und mögt ihn bestimmt sehr. Und deshalb wollt ihr ihm jetzt helfen. Ja. Aber die Geschichten, die er da erzählt, sind doch schwer zu glauben. Also. Ein Mann, der nachts Borkenkäfer durch die Gegend trägt. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen, als ihr letzte Nacht geträumt habt. Ja, das wäre wohl eine Erklärung. Ja, aber so war es nicht. Das stimmt nicht. Sie können da? die Häuser zeigen. Na Jungs, kann's losgehen? Was ist denn da drüben los? Basswood, Sie sind ja vollkommen übergeschnappt. Hören Sie auf! Was soll das? Hör auf an die Hochtisch, du Mistschie aufhören, hab ich gesagt. Wie führt sich euer Hund denn auf? Holt ihn zurück. Stopp, Timmy. Ist er Ganz immer so, so aggressiv? Stop. Ja, Überhaupt nicht, Mr. Turner. Nur wenn er jemanden wittert, dem er schon mal auf der Spur war. Wann soll euer Hund denn Mr. Oakham auf der Spur gewesen sein? Also letzte Nacht ist da ein Mann hinterhergejagt, der die Käfer in die Dächer gesetzt hat. Oakham soll das gewesen sein? Na, das erklärt alles. Der war vor drei Jahren der Einzige, der gegen das Urwaldprojekt war. Aha, hm? und warum? <lacht> Weil er einen Forstbetrieb besitzt. Er wollte den Wald kaufen und ihn wieder zum Forstwald machen. Okay. Aber es war ja fast das ganze Dorf dagegen. Das stimmt allerdings. Tja, und jetzt stehen seine Mitarbeiter mit Kettensägen hier. So ein Zufall aber auch. Hm? Darf ich mal erfahren, was hier vor sich geht, Mr. Turner? Mr. Oakham, diese Frage sollte ich wohl besser Ihnen stellen. Wieso? Wir haben doch heute Morgen am Telefon alles geklärt. Was haben Sie denn mit Mr. Turner geklärt? Dass ich der Gemeinde den Wald abkaufe. Oh, wird Zeit, dass dieser ganze Wildwuchs endlich wegkommt. Nur über meine Leiche! Moment! Bevor hier irgendwelche Waldarbeiten beginnen, bitte ich darum, dass der Boden zwischen dem Wald und dem Haus von Mr. Greystone untersucht wird. Hm, wozu das denn? Um herauszufinden, ob die Kellerwand wirklich von einer Wurzel durchbohrt wurde. Hm, das ist doch mal eine gute Maßnahme. Forstarbeiter von Mr. Oakham mussten die Bitte des Bürgermeisters wohl oder übel befolgen und gruben Stück um Stück den Boden um. Sie arbeiteten sich vom Waldrand in Richtung der Häuser vor und hatten bald die Hälfte der Strecke geschafft. Bei mir sind die letzten Wurzeln hier zu Ende. Da sagst du was, bei mir auch gehen höchstens bis hierher, aber aber weiter nicht. Dito, bis zum Haus von Greystone sind die nie und nimmer gewachsen. Damit hätten wir wohl ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Und Sie, Pete, haben in Ihrem Blatt kompletten Unsinn verbreitet. Kinder, ja. ich glaube, ich kann mich losbinden. Ganz ja. er sicher, Harry. Ja. Danke, wir helfen dir. Ja, danke, hier. Oh. So. Ah. Es gab für mich keinen Anlass, an der Darstellung von Mr. Greystone zu zweifeln. Wirklich nicht? Und der abgebrochene Akt? Und der zweite Riss im Keller? Wieso haben Sie nicht selbst nachgeprüft, ob es derart lange Wurzeln überhaupt gibt? Ja. Wie wir gerade gesehen haben, war es ja nicht besonders schwer, die Antwort herauszufinden. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Jetzt lassen Sie meinen Neffen in Ruhe. Er tut alles, was er kann, um seine Arbeit gut zu machen. Das ist ja interessant. Pete ist ihr Neffe? Oh Mann, Onkel William, musstest du das jetzt sagen? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz, was hier gerade passiert. Also ich glaube, mir ist es klar, Mr. Oakham wollte unbedingt diesen Wald haben. Doch die Bewohner des Dorfes waren dagegen. Ja. So hat er mit Hilfe seines Neffen Pete alles versucht, um die Bürger umzustimmen. Ja. Und äh, der hat alles getan, um Angst und Schrecken vor dem Urwald zu verbreiten. Ja. Und Mr. graystone hatte auch noch mitgemischt. Gehört Mr. Greystone auch zu eurer Verwandtschaft, Pete? Nein. Aber Greystone und mein Onkel kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Hm. Onkel William hat Greystone versprochen, ihn als Forstverwalter einzusetzen, ah. sobald er den Urwald gekauft hat. Bist du, Junge! Wieso verrätst du denn das jetzt? Weil ich die Nase voll habe! Von wegen. Du kannst deinem Onkel doch mal einen Gefallen tun. Ja. Wegen dir habe ich lauter Lügen in die Zeitung gesetzt. Die Sache ist aufgeflogen, Onkel William. Ich bin mein Job los. Das befürchte ich allerdings auch. Und Sie, Mr. O'Kendt, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass unsere Absprachen von heute Morgen ungültig sind. Ihre Betrügereien werde ich anzeigen und dann werden wir mal sehen, ob Sie Ihr Forstunternehmen überhaupt noch weiterführen dürfen. Krass. Das Urwaldprojekt... Geht selbstverständlich das weiter. Sind. Also, das, das war's. Ja, ja. So ich bin raus war's. hier. Ja. Ich würde Sie allerdings bitten, Mr. Basswood, dass wir zumindest den Abstand zwischen dem Dorf und dem Wald vergrößern. Sie wollen also doch Bäume fällen? Aber wieso? Ich denke, Harry, es geht darum, dass die Einwohner von Gemleden sich einfach ein bisschen sicherer fühlen wollen. Der Urwald selbst bleibt doch erhalten, mhm. Harry. Na schön von mir aus. Aber ich überwache die Waldarbeit. Das erwarte ich von Ihnen. Sie sind hier noch immer der naturwissenschaftliche Leiter des Urwaldprojektes. Hm. Na, siehst du, Harry, alles wieder in Ordnung. <lacht> <lacht> Wo ist eigentlich Mr. Oakham? Der ist gegangen. Und sein Neffe gleich mit? Hm. Das ist völlig in Ordnung. Ein Mann, der nur an seine Geschäfte denkt, hat in unserem Wald nichts zu suchen. <lacht> Tja bleibt mir nur noch mich bei euch zu bedanken. Ohne euch wäre der Schwindel vielleicht niemals aufgeflogen. Ja. Das ist keine Ursache. Ich würde gern geschehen. Wirklich. Ja. Vor allem war es der ja Timmy, der Oakham ertappt hat. Ja, und den zweiten Riss in der Mauer hat er auch aufgespürt. Genau. Stimmt. Den hätten wir sonst nie entdeckt. Nee. Timmy hat eben den besten Riecher von uns allen. Ja, du bist wirklich ein ganz feiner Hund. Unsere Superspürnase. Ja. Und gelobt wird er auch immer gerne. Ja. Klar doch.